Rasulullah Assalamu alaykum shokuësinderuar sot jemi në qytetin e Mitrovicës ku për ditën e xumas kemi vendosur të vizitojmë xhamin qendrorë Isa Beu në Mitrovic në të cilën do të ligjeroj Hoxh Enis Rama në hutben javore të xumas. Se çfarë teme ka përzgjedhur Hoxha të prezantojë para xhamatis dhe para juve të nderuar televizionist do ta kuptojmë së bashku pas pak na ndiqni. Muhammadun Rasulullah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 يا اي دو يا هديه تم من ربنا الخلد وانت الذي تبعث فينا نشوه المشتا تجمعنا احبه بالله ورعيفا نلقونا برحمتك كمنبع الدفا فده بنا تساعر للناس في الشفا يا يكون يا من الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاة يعرضنا هدية ومقر للخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاة تجمعنا أحبة باللهل والربا تغطرنا برحمة كالمنبع الدفا فذهبنا تزنعون للمشتاة يبقى على الاطلاق يصحو على تذكيرك الندى كله عام وربما الزوجان قد عادا الى العناق والمتقاسمان يرجعان للوفا وصرحه الاطفال كم تطير بالافاح سعاده تغمرهم في بيت ولا سوى فهكذا الصغار والكبار في سفاه مبتهجين بالذي كالبؤل في الأحداث فهكذا الصغار والكبار في سبار مبتهجين بالذي كالبؤل في الأحداث يمتنمون فرصة طيبة المدى رب أدم فرحتهم أدم لنا التلا ولا تقد فرقة فالمر في الفراء besh shëfërgjë anatomji ismi muhammed warahmatullahi alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulina muhammedin wa ala lehu bi tam fi al janna sada rasulullah vecmaall aleyhi salatu vesselam mustelim cemaat aziz kardeşlerim muhterem kardeşlerim öncelikle bizleri yoktan var eden nimetleridetan alemlerin halifi cennab-ı hakka hamd ve senalar Bütün peygamberlerle birlikte son peygamber Allah'ın Resulü'nün gönülleri Mustafa'sı Allah'ın Muhammed Mustafa'sı Aleyhi Salatu Vesselam Efendimiz'e Salat ve selam ediyor. Do nefîlu fiyan nefîl-i ve en nefîlu fiyan nefîl-i ve en nefîlu fiyan nefîl-i nefîl-i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 in the toy spirit of the soul of the mosque of Jameh. Rasulullah Hazrat Muhammad Ali Sallallahu Alaihi Wasallam me hadith naqern Kün, kush enderton me shtrif në xamin për njerëzit për besimtar Allah i angëllon për dëshmëti në xhennet. Gün gülis mubarek bir gün. Ay mübarek bir ay, üç aydan içerisinde bulunuyoruz ve günümüz Cuma günü, Allah'ın Resulü'nün durduğu bir anlarıyla Cuma günü müminler için bayram günüdür ve mikrovikede yapılmış Allah'ın bir Tümvah'ın bir şubası olan Allah'ın evinde müsafir olarak bulunuyoruz şu anda e janës që e pa gantë dhë ditë e gjumërës. Muji, muji, reqepës që të të iroqenë vullohë që e ka të lifturë zotë i Elhamdurillam. Jenem që të ditët që janë saftumën nga zotë i. Bon, nga në të ditë, sëmë në mikrovisë, Jenem lehë Elhamdurillam dhërë të ësë që ashtë shpija e zotë i të qamija e te për me fagjera të rejtu, i të i të i badetën për me, dekër, me. Esasen, më. Esparse, më gjënë, ben, Ben şeyden yani İpek şehre gidecektim. Orada da cami Kur'an Kur'an kursu yapıldaktı. Ona bakmak üzere gidecektim. Ama Hakkı Hocamdan duydum şu Muhalleb'in altında ilk cuma namazının kılacağını duyunca doğrusu önümüzdeki cuma İpek'e gideyim bu cuma buraya geldim sizlere beraber. O nesli Që gjitha me të kjejës sërë e më pasë me plan drejtimin me shku me qikur të merin e me drefës në të të bë. Vërëtëm u të kjo, ofesat të janë e telefon dhe ajojë, më plan nështë dhe përni që sot e para gjumon të të farë uhen të gjamia e rejën dhe troviç, e kundru plan programin që gjë më pasë të të marë sot, bashkë me jurën me fartë, përën gjumon të kitë gjamilë e rejë të gjamia e rejën dhe ku që mërë. Değerli mis Türkiye Cumhuriyeti Başbakanımız Diyanet İşleri Başkanımız burayı Kosova'ya çok seviyorlarmış. Kadışı vatandaşının Kriyemiri'sinde Türkiye sıraya kaydolma. Ede Kriyari Başlis İslam ve Türkiye Mehmet Körnesi. Volkov'un Kuzneçüp'te sema dolu Kosova'nın dolunu başı. Aynen bu cami yaptığı gibi diğer yerlerine de İfade ettiğim gibi İpekşehir ile Kur'an kurşu yapmak üzere gidecektik. İnşallah o Teala burayı Bayram Paşa'nın üstü günün gayretleri, Kocam'ın gayretleri, Cemal Bey'in gayretleri de olduğu gibi orayı da Yarova'a ilk üstü günü inşallah yakınmış olacaklar. Elhamdülillah, şişkut reytu müstehile bayram bağışız. Mendırtukit cami, tukur metrolü için gitmesin var bayram bağışız yon reyduh me tukiyyeni tukar çifti rëmme e në yagovë në bëj me dëtumim me dëtumim me dër eze franjë Ancak şimdi bir an önce ayet-i kerini okudum kocam da ma ma sınıverdi imme me yamru meslecike valli men hane billah ila lakil ayet zaman sebebiyle ayetin tamamını okumuyorum Allah'ın evlerini, canileri, mescitleri Allah'a iman eden, namazını kıran, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan, ahirete inanan sekesine deren bütünler iman eden buyuruyor Cenabı Hak. Ede benim şeyle söz atar yek Kur'an'da sure 43 ate Allahu a'refam fa'vettü besinta ci beson a'la ci beson di gustukti. Ede luk kan frikett zu tisote kan frik at herse Rekroven, Mender, Tushpia, sot e chti yra cani yra ima Ben së dhe tëshekkur edurum Tërkiyë dhe bayraplacë nësbile tëshekkur edurum Maddi mëlarak imarë, që cani yra tëldi Bundan sërra, manevi imarë në yra të tëshekkur edur Elhamudurillah, dhuk nifarik min delu yung ve cekilin uç tëp ece mahti cani Dhuk nifarik min delu yung ve cekilin uç tëp ece mahti cani Dhuk nifarik min delu yung ve cekilin uç tëp ece mahti cani çive finansal 90.000 TL yapılıyor sonra ans memorial etme vesile me mai taçı camiye me gifon azdık me musul cemaat bu camilerin manevi imarında işte şu anda olduğu gibi her cuma ve diğer beş vakitten cemaatin yani şerlerin namaz kılmaya gelmek buyurun durmanız da olacak Şanlı Ahmedler civisinde kale hamla şekline bu saat günün itibarıyla çoma, stoğa da bir 5 vakit namazı mebusle cerhatle kınaşı cami naevnun anor direkti meydana sote filrullah'la hayranı kaçmışlıyor şu ki buş kalkıcamız. Bu konuda saatler uzatmış olabiliriz. Vakit yerdi onun için 1 2 cümle eklemek istiyorum. Şu cami kusura Şubun'un kendeki bir nügüdür. Şu Çavli Kandışı çıkarteni aslında Vurya Rezoluti'de 500 parve, Karbiya e Kosov'da 1.500 besit fesistan. Ve lidareleri hem Hami Nurşeytin taht üzerindeki meşruiyetin imzası oluyor. O imza meselesinde değil bu yarada. Efendimimiz Hazreti Muhammed öyle buyurmuş bu kim bir camiyi de istimar ederse imar ederse diyor. Yani maddi bir şük mahnediyorsun demektir bu. Cenabı Hak da onun için cennette bir köşk, bir ev imar eder yapar buyuruyor. Kim vesileci cennette refu mendür sen e kena ndër të spirin e zotë xhamiyetë öyle ise sadece bu caminin maddi olarak imarete biçim ne jamati la durulans sizden içinde cenabuhan inşallah cennette bir köç imal eder. Bir sağ azmet eda perfüge enderton ka me shpi cennet niknasi imadese yë nitreçume mushkit xhamitut me hu imadet Cemaatımız mübarek olsun. Canımız mübarek olsun. Allah'ım bu canileri cemaatlı bırakma. Allah'ım bu mübarekleri yaşlı bırakma. Allah'ım çamileri gençsin çocuksun bırakma diye dua ediyorum. Bu dünyayım sokak, ozan. Neve paşa'sın Mustafa'le. Neve paşa'mı ya Mustafa'le. Camiye koşalım, koşiler purboş zamii me cebap ve dini bitlöksun diye ve inşallah tajlaya fikrimen ikman Günümüz mübarek olsun, cumanız mübarek olsun, üç aylarımız mübarek olsun inşallah Mu Teala önümüzdeki günlerde de resmen maçı uç bulacak Allah hepinize rar olsun Bıra hayri bu camiyen, bıra hayri bu tajlaya ma'lasu cezgine brev ve billahi cuman Veda hayi şauzotun aliyetme etia ve kuyna ramazanin ebe dunya fara hay tarafiyiriz yura mesnete ma fayfotun ve selamları en şebi Allah'ın selamı üzeriniz olsun eselam aleykum ve rahmetullah ve berekatuh selamita fala ma buca aşna sekatun zotun kudurme tufut fiatin selam aleykum ve rahmetullah ve berekatuh muhammedun rasulullah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 فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد تجيه شكر والدرامات ادوريم تونا يكون الله تمدروار اتي شوف تير فالندريمي ولافدريمي الله جل وعلا فاندرويم për çdo beqati që na ka beqatuar me të jetë në jetën e kësaj bote. Allahu xhallehu ala falenderojmë për çdo të keqë dhe dëm që na ruan prej sot jetë në jetën e kësaj bote. Allahu xhallehu ala falenderojmë për të mirat të shumta në krye të së cilave padyshim është Islami. Allahu t'i quaj falëndërimi për Kur'anin. Allahu t'i quaj falëndërimi për Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah u të qovë falendrimi për dërgimin e njëriut më të mirë dhe ati qovë falendrimi që në bëri u meti të njëriut më të mirë në ftyrë në tokës. Allah u të qovë falendrimi për namazën që në ka mundësuar dhe Allah u të qovë falendrimi për përmendjen ndajti që në ka mundësuar dhe gjithat të tjerat që Allah u gjallewala thot vajnë të uddu njëmet Allahi la të hësuha në qovë se do të të nëtoni dhe përpjekeni Ti numërani begatitë Allahot nuk do t'ja dilë një datë Andaj, Allahot qofti falenderuar Ashtësikur që aj është meritor Ashtësikur që aj din ta falenderan në vetë në ti Ndërsa për atë munges të falenderimin dhe mirë njojes Që ne si rabër i nështrojme ati Zotë i gjëllewala në falë dhe në mshëroft Begatitë lefditë Allahot qofti mbi Muhammedin sallallahu alai sallem Në bimsusin e njerëzimit Në bjatë që Zotë i gjellë e gjellalu e dërgoj Më shirë dhe rahmet dhe uzuas dhe mësuas për mbar njerëzimin Në salane madnuar që të naruan nga gjdo e keqe Nga gjdo dëvim dhe lajthitje Të ndëruar gjematli Pa dyshim se prezenca ju në sot në këtë vend Në këtë gjami Për të falë këtë në mas të bekuar E ka një specifik të veçantë e ka një veqëri dhe e ka një gëzim që pa dyshim të gjithë besimtarët e ndajmë me zvete së bashku. Kja që nësat gjindemi këtu pa dyshim është një reflektimi drejt për drejt imsimeve dhe udhzimeve dhe porosive të Muhamedi sallallahu aleyhi wasallem. Ndrysh e besimtarët nuk din të veprojnë. Ndrysh e besimtarët nuk din të jetojnë. Përvecë të udhzuar dhe të frimzuar Mëmsimet dhe porositë e Allahut Azza wa Xel dhe te Muhamedi Sallallahu Alei dhe Sallam. Dëshiroj të në kuadrin të kësaj që jemi sot, edhe pse kjo nuk konsiderohet hapje solemn e xhamis, është xhumaja e parë, por padyshimse hapja solemn e saj do të bëhet në Qubo Teatr me 20 qershor, ku padyshimse do të na gëzojnë me prezencën e tyre shumë personalitete të rëndësishme dhe me ndikim në jetën e besimtarve. Por, duke pas parasusë se është gjumaj e a parë në këtë vend të bukur, në këtë mrekulli që po e shojmë për rëdhvete, më duhe që tërkët ta të kthej në dy hadithet të pejgamberi sër Allahu A.S. që mendoj se tërkjo që po e shihni dhe ato që do të, të ashojmë në shala edhe në projekit e arshme nuk është tjetër përve se reflektin i drejt për drejt imsimeve dhe udhzimeve të Muhammedet sallallahu aleyhi sallam Andajon shpresaj që nëse musliman të gjitha punët e mira që i bëjmë të gjitha kontributet dhe mirësit që i silim këtë bot të i bëjmë në nëhien e një slagani të madhë të i bëjmë në nëhien e një fjale të madhë që në tatë kështo në mësan Muhammedet sallallahu aleyhi sallam Edhe kjo gjemi pikresht është reflektim i këtëri mësimeve, duku ndërtuar në shumë haditha që nduat t'i veqejt dy nga ato. Muhamedi sër Allahu a.s. ka thë një hadith, inë Allahe ju hibbo, idhe amile eha dukum amelen, en ju t'kinahu. Allahu dan, o robë të zotit, ojo që e kërkani dhe e synani dashurin e Allahu të zogjel. Allahu dan që kur ndokush prejuve t'abën një punë, ta bën sikur është më smiri. Dhe mendoj se kjo xhami është b ashtu sikur është më smiri. Dhe ata që kanë bërë kët xhami dhe kanë investuar dhe janë angazhuar, janë munduar pikërisht që ta zbatojnë në praktikë kët hadith, që të afrohen tek Allahu xhelleuala dhe të arrijnë dashurinë e Tij. Andaj ne shpresojmë që me kët person sjën njerëzore dhe me kët punë perfekte që është bënë kët xhami, të arrihet knasia dhe dashuria e Allahut azza xhe. Dhe e dyta, që në kam supe i kamberi së në Allahu a.s. është se në një hadith ku i dërguar i ka thënë E habbul a amali inda Allah, eduëmuha vë inë këllë Punët më të dashura, punët më të mira, punët më të pëlqyra, punët më të pranuara të këllahu gjallewala, janë ato që janë dëvajdushme edhe në qovësion pak. Andaj mendoj se tradita e vëllëzërve tonë nga Turqia në të të të të të të të të të të të të të të t për ndërtimin e gjemijeve nuk është një tradit e shkëputur, nuk është një tradit periodike, nuk është një tradit e rral, por është tradit e vazhdushme, që nga koha kur përqafohan islamin e dhere mësat, janë të njor për ndërtimin e gjemijeve anën banë botës kudo që muslimant kanë nevoj për to. Andaj vazhdimësia e tyre në këtë bamirësi, vazhdimësia e tyre në punë të mira, pa dushim se është një reflektim praktikë, një udhëzimeve, mësimeve dhe porësive të Muhammedit sallallahu aleyhu sallem. Andaj i dërguar i nga tha sallallahu aleyhu sallem, se Allahu i dëndë vazhduishmet edhe në qovësion pak. E qëfarua mërmenja, par ato që janë vazhduishmet dhe janë shumë, dhe janë të mdha dhe janë mëdhështore, pa se të shumë se mërëtojnë shpërblim të mëdhë dhe dashurit të pasachme nga në Allahu të zogjen. Lësë Allah në madnuar që edhe neve të nabën nga ata q i kurorizojm punë të mira, maç Allahu e don. Dhe sikur që edhe mushavir i nderuar e përmendi para kësaj hutbeje. Kjo xhamia është ndërtuar padyshim me kët bukurinë dhe me kët stil të mirë dhe me kët shije të ëmbël, të qetshme dhe të mirë. Por padyshimse, bukuria më e madhe e kësaj xhamie rxhemati i saj është mbushja e saj me adhurim, ngasë xhamiat janë bërë që Allahu të përmendet, sikur se Allahu thotë wa inal masajida Lilla, gjamiat jenë për Allahun Andaj këtu Allah hua dhurot Dhe këtu mësot feja Allah të zogjel Dhe që nga këtu dëshmojt Rënjët e identitetit fetar të këti populli Se këtë popull është musliman I dënë gjamiat, e dënë gjematin dhe dënë namazin Nësë Allah në gjellë ula që këtë dashuri Dhe këtë përvoj Dhe këtë identitet të ambilim në gjenate arshme Të këfmi e tanë Që të vazhden më tu tje praktika islame Në këtë troje Allah në dhashtë bërë qëtë në këtë gjemi Në dhashtë mirësi Në dhashtë udhëzim Bëftë Allahu Gjelle Huala që të bëtë Me dë vërtetë një vend Nga ku zbatohen dhe përhapen Dhe mësohen Mësimet e Allahu Gjelle Huala Dhe mësimet e pejgamberi së në Allahu A.S. Kërkani falen nga Allahu Gjelle Huala Gëse Allahu është fales dhe është më shiruas Elhamdulillahi Rabbil Alemin Wa afdalus salati wa temmu teslim Ala khairi khalqi Allah ajma'in nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin Të nderuar xhamatli pasi që them se ne duhet të reflektojmë në bazë të mësimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nga këto mësime është një thënie e tij ku thotë man lam yashkuri nas lam yashkuri Allah nga këto thënie që i dërguar i sallallahu a.sallem i rënjësi thellë në rënjët e kulturës njërzore dhe moralit dhe vlerëve të njërzimit është të një ati ku thot se aj që nuk i falenderën njërzit nuk e ka falenruar Allahun Azogjel endim vetën në borçli që të falenderojmë gjdo kënë që ka kontribuar për ndërtimin e kësoj gjemije që ka kontribuar që sot temin këtë vend por pa dyshim se në bërënjë Nga jë jo që duhet veqojmë jenë disa personaletete jenë disa njerës që kanë pasun pa tjetër dhe pa dyshim kanë pasun dikim të drejt për drejt dhe kontribut të pa ma ushëm për këtë projekt në madhur që sëtë ne po e kurorizojmë Në kryet të kësaj pas falerimi të Allah të Azogjel shuzim rasin që nga kyveni bëkuar të falendrojmë muftiun e Republikës Turqis Gürmez, e fendiun Mehmet e fendi Gürmez zotë e shpërbleft për përkrahien dhe zoti e shpërblet për kontributin dhe për motivimin dhe për stimulimin që u ka bërë bënërzën këdretem, që sot ne jemi në xhami. Dhe padyshim për kraktin e muftiu falënderojmë edhe muftiu e Republikës së Kosovës, Naim Efendi Tërmanovin, cili padyshim së në bashkpunim me kët mufti e kanë kurrizuar kët punë madhore. Andysë Allahu xhelleu ala që ti bën udhëheqës dhe prest në të mirë dhe në punë të harrit. Pastaj padyshim falënderojmë edhe muftiu e Baran Pashës efendi unë izet, efendi shener i cili pa të shimë se jo që vetëm ka kontribuar atje por edhe me vizitit e ti të një pasnishme duke për cilur punën këtu është kujdecu që të shkën ashtu si kështë mas miri Zotë i Gjellona u arruajt familjen dhe i ruajt ata dhe i bëft vazhdimisht nga ata që punojnë dhe kontribujnë pëkhajr normalisht më sharojmë edhe mushavirin edhe musafirin ton nga ambasada e Turqis përfacusin e bashkis islamet i Turqisë, Zotriun dhe efendin Abdullah Wasfi, yje Zoti e shpobleft, i cili nuk është hera e parë që na viziton në këtë xhami, nuk është hera e parë që qëndron për skajnerve, nuk është hera e parë që na inkurajon dhe stimulon, andaj Zoti e shpobleft dhe paguft dhe sikur si e përmendi nuk është ky projekti i parë që ai merr pjesë atje, por ai nga këtu do të shkojnë edhe në pej edhe vende të tjera që do inaugurohen projekte të tjera të mëdha në dobitë e islamit dhe të muslimanë në këtë vend. Dhe patyshëm ajo që duhet të falërim është edhe kryetari i komunës së Balampashës, i cili na ka vizituar dhe vazhdimisht ka stimuluar donatorët që të çëndrojnë që ndrojnë besnik ti projekti zotriun Atila Ajdinar zoti është pëlqeft së bashku me të gjithë hojallarët dhe xhamatlinë e Baranpashës të cilët vazhdimisht lëndruar në çdo xumë kanë vendosur postet kanë kërkuar kontribute dhe xhamati arsai komune vazhdimisht në mënyrë të palotshme kanë dhënë për vëllëzëtin kët vend kanë ndar nga xhepi i tyre kanë ndar nga goja e tyre që të dëshmojnë edhe një herë për kushtimin e tyre për ne këtu që dëshmojnë edhe një herë lidhën e fortë që kemi me vetë me këtë vend, me këtë popull, i cili vazhdimisht i ka çendruar Besnik dhe vazhdimisht i ka çendruar për skaj këtij vendi dhe këtij populli. Andalus Allahu Xha le Wala, që me popullin e Turqisë dhe me të gjithë popujt islamë mbar botës, Zoti t'na lidh në punë të mira, t'na bashkon Allahu Xha le Wala. Lusim Allahun e mëdhëruar që nëse nuk kemi mundsi ne në Turqi të ndërtojmë kso xhamia në qovëse nuk kemë mundësi të akëthim në aspekt e materialë. Shpesoj që gjdo ku shpërneve në divitë në bërshli, që spakum me dua dhe me lutje, ta lutë Allah në gjëllë lewala për gjdo kjanë që ka kontribuar. Ndoshta emrat e të gjithve nuk i dimni edhe pa dushim, Tërat që kanë kontribuar, nuk i njohmë dhe nuk i dim, po i din Allahu azza xal. E din Zoti xhalalu ala për çdo ken, për çdo gjë që e ka dhënë. Zoti i paguf të gjithë. Zoti i shpëlev të gjithë. Dhe padyshimse, e tër kjo është bërë edhe në koordinim, edhe në bashkëpunim, edhe me këshillin e Bashkisë Islame në Mitrovic, së bashku me kryetarin jetëshë Federishen, që edhe atë falënderojmë për përkrahjen dhe kontributin e vazhdueshëm dhe punën palancsmën në këtë drejtim, së bashku me gjithatë që kanë kontribuar në krye me firmën që ka punuar pa lundshum dhe me dëshmërinë e besnikërisë që të kryejë kjo punë sikur sa është më e mirë. Nuk mund të unë i të përmbledh të gjithë, por sikur që e fash dhe po e përfundoj, Allahu të gjithë i paguajë me të mira. Allahu a kthef me të mirë në botë dhe në ahiret. Allahu të gjithë dhe u ndërtuaf nga një shtëpi e bukur, që u gëzohat syri dhe shpirti ditën e takimit me të në xhenetin e Allahut Azza wa Jell. Zotin e bëkof këtë gjami dhe gjami e tjera dhe Allahu Gjellewale në mundësuf që të ndërtojmë me ibadat, me përmendje, me lezim Kurani, me dashuri dhe respekt të ndërësiltë me zvete, të gjithë dhe për halë ju qoftë. Inë Allahe vë melaike të ya hujë sallu në alë nëbi, ja ju e ljëzhin e amanu, sallu u alehi vë sallimu teslima, Allahume salli ala Muhammedin vë ala ali Muhammed,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 apo i pëlqenë këtë gjemi? Po, e thërë që nga pëlqenë pa mos, është boni i investimi madhë, mirë po i avdina i investimi. Kështu që muna me thonë që së cilinjeri këtu sëtë qikohor, komë e konë dytërë feshë ma ikënosë së gjithëhere të po këtë bukuri, këtë investim këtë. Po, gjemi është më rekullus, me do është të lajë që edhe gjematit tjene është të. A, me ndoni së është për gjemi apo si shoshiet pra xhamia është prej xhamive më të bukura. Shpresoj që edhe Xhamatlia ardhse të jetë ka më herët. Po i pëlqen xhamierit. Po, jashtëzakonisht. A është shumë e bukur a? Prej më të bukur shina pas rastin po. Jashtëzakonisht. Sa tri sa po i pëlqen xham? Shumë bukur. Inshallah zoti shpëlbeln tot çka kanë punuar, inshallah zoti shodan gjithë sa të mira. Amen. A keni pas rastin me me pas xhamit? Jo, këtu këtu halo. Të ekspari hertash. A do, do, do t'i falenderonit ata që peni? Falenderonit, shumë i bëhe invest, pjadhot. Shum, Allah shumë, shumë, patitër, sëmime përshuhe, Allah shërblevë tonë, krejtë që kanë investu në gjami. Puna pëllë qenë shumë, Allah shërblevë të investitorët, besësikë kena me apoharinë kësë gjami, shumë, shumë e mirë. Së të dhe shtjera e parë që e përshasë nga, me dërëtetjë më dhe fasu. Oshtë pysje e fështirë sa bukuria nuk përshkruhet atë vetëm Allahu merr të përshkruë edhe përshumsit ai vetëm edhe ja ka mundsu aty në njerëzve aty nëse kanë kontribuar dhe kanë ndërtuar xhamin se atë këtë bukurimi me shpreh në mënyrë si se, se e meriton merret nga Allahu me shpreh xhamia ja, mashallah shumë e bukur pas falënderimit te Allahu ti falënderoj vllozin i turz të se na kanë ndërtuar xhamin kaq të bukur edhe bukuria më e madh është bukuria e xhamotit për shojtë të mbushet edhe të kalojmë çastet të mia. A mendoni se është pejzamia më e bukur? Mëjo që mendoj po besoj bindhem ato se është pejzamia më e bukur në Ballkan. Sot do të falur namazin e parë të jumës në këtë xhami. Çfarë do thotë kjo për besimtarët e Mitrovicës? Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht le janë ndalë Allahu subhanahu wa taala. Salawatu wassalamu ti adregoj Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pasçi ç'shoh të jua dëshmitar sot e falum namazin e jumës realisht për mu, personalisht është në ndjenje veçant, për arsysë e një do moment mu kujtoj ke vitit 2010, kur në një herën gjamin e kalume, e kem prezentu para gjematit në maket se qëfare ka mu do kë gjami e zalet. Unë isha në atë kohë kryetarën dhe tyren cilën edhe sot jam, edhe kur ju drejtojshë a gjematit, si kur e kishan në ndjenë vetë vetën, a thu, subhanallah, a do të ndodhë kjo me ka në realitet ajo. Falënderim Allah, falë di masallata azoxhel gjith popullit vllazënave të Turqisë. Kjo sot çfarë diu, unë jam dëshmitar është bëra realitet. Edhe pse unë këtu duam t'ju them, më njoftu juve dhe gjithë qytetarët e Mitrovicës po edhe të Kosovës, se hapja zyrtare e xhamisë me lejen e Allahut do të ndodhë më 20 qershor. Meqense ne kemi ende punë pa përfunduar këtu në xhami. Ma saksisht pëdrumin posht Jemi dëtyru që gjematin Sot të falim gjumane parë këtu nalt Mënyrë që mjau më nësu Me punu e ma alirë shumë pëndorë posht Prandaj me 20 qërshor Me lehen Allah do tjetë hapja Solim në zërtare e kësa i gjemije La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah